la microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea C020 și 7. Aceste lecțiuni sunt alcătuite dintr-un mănânchi de cugetări și meditații asupra fiecărui verset al Noului Testament al Domnului și Mântuitorului nostru Isus Hristos, lucrare aparținătoare preotului Nicuriță. Cu timpul, sub călăuzirea și cu ajutorul lui Dumnezeu, aceste meditații au ajuns în posesia studioului emisiunii creștine de radio la care ascultați și prelucrate sub forma a lecțiuni de 30 de minute de maniera celui de astăzi care să se preteze difuzărilor pe calea undelor de radio. Lecțiunea de astăzi C027 se va începe cu prilejul citirii versetului 22 al capitolului 3 al întâiei epistole a lui Pavel către Corinteni după ce vom vedea mai întâi felul în care un împărat, un om necredincios a înțeles mai bine decât noi unde stă adevărata putere a predicării Evangheliei. Citeam astfel despre un brav credincios, Adoniram Jatsun, care, după ce a trebuit să îndure cumplit luni de zile în închisorile birmane, imediat, după eliberare, a cerut împăratului permisiunea să predice într-un oraș oarecare. Ascultați ce a răspuns împăratul. Sunt gata să las acolo o duzină de misionari, numai pe tine nu! Oamenii noștri nu sunt așa de proști, ei pot asculta oricât de multe vorbe, dar n-au să reziste când vor vedea cicatricele tale. Într-adevăr, mâinile acestui brav credincios erau pline de cicatrice pe care le-a căpătat în timpul închisorii. Dragii mei ascultători, este vorba despre cei credincioși, cei care sunt cu adevărat credincioși și au pe inimă lucrarea Domnului. Aceia care, după ce au primit mântuirea cu un preț atât de mare, sunt așa de copleșiți de dragostea lui Dumnezeu care a dat pe Domnul Iisus pentru ei, cât și pentru cei din jurul lor, încât nu pot rămâne indiferenți, nu se pot mulțumi cu faptul că ei au primit mântuirea, în timp ce atâția alții din jurul lor, pentru care Domnul Iisus Hristos a murit deopotrivă, merg acum spre iad pentru că nimeni nu le propovăduiește jertfa adusă de Domnul Isus Hristos și pentru ei. Prima dată trebuie să mulțumim lui Dumnezeu că în vremurile în care trăim, așa arânduit El, cel puțin aceea la care mesajul meu ajunge, nu suntem expuși prigonirilor, așa cum au fost primii creștini, nici cum a fost acest frate scump Adoniram Jackson, astăzi trăim alte vremuri. Am vorbit noi chiar de curând despre felul în care trebuie să ne aducem trupurile ca o jertfă vie înaintea lui Dumnezeu, dar într-o altă manieră. Astăzi deci nu ni se cere să vestim Evanghelia arătând cicatricele de pe trupul nostru fizic, dar trebuie să avem toată siguranța că o Evanghelie ieftină pentru care nu s-a plătit un preț va aduce rezultate tot atât de ieftine. De lucrul acesta ne încredințează chiar împăratul care știa bine acest secret. El știa că un credincios care a plătit un preț pentru credința lui va vorbi cu putere. Am spus, nu este vorba neapărat de cicatrice în trupul nostru, dar există cicatrice adânci în sufletul nostru, în duhul nostru, care se fac cunoscute imediat prin felul nostru de viețuire și de umblare din afară. Este vorba despre darea la moarte în fiecare zi, cum vorbește Apostolul Pavel, a voiei noastre pentru ca să o facem pe a lui Dumnezeu. Cu cât ne străduim în fiecare zi mai mult să cunoaștem voia lui Dumnezeu și să o împlinim, cu atât mai multe peciți ale divinității poartă umblarea noastră de fiecare zi. Și fără să ne dăm nicio străduință chiar, fără să ne gândim umblarea noastră pe care voia lui Dumnezeu și-a pus pecetea, poartă în sinea ei coeficientul de putere al Duhului Sfânt. Este și normal să fie așa, deoarece cu cât voința noastră este mai mult dată la moarte, este înlăturată, cu atât mai multă putere de-a Duhului Sfânt pătrunde prin noi și răzbește prin însăși privirile noastre, prin planurile pe care le facem, prin vorbele noastre, prin umblarea noastră, chiar și prin felul cum pășim. Nu ne dăm noi seama în ce măsură, pe cetea divinității își pune amprentele pe tot ceea ce ține de noi, iar oamenii din jur, pe care Dumnezeu i-a rânduit să vină la mântuire prin noi și ne vor urmări, vor sesiza toate acestea. Și după ce ne vor urmări îndeajuns de mult și vor ajunge din ce în ce mai mirați, fără să își poată explica ce este deosebit la noi, vor veni să ne întrebe. Și când îi vom spune trei cuvinte despre Evanghelie, întemeiate pe niște probe pe care cel care ne întreabă le-a sesizat deja în umblarea noastră, acele trei cuvinte vor avea un efect mult mai puternic decât trei ore de predică ale celui mai ilustru predicator care însă nu-și dă voia lui la moarte în fiecare zi. Ascultați, numai ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu la 1 Petru capitolul 3 este adevărat. Aici vorbește despre neveste, dar oare cine ar putea spune că același înden nu se potrivește deopotrivă și bărbaților? Ascultați, tot astfel nevestelor fiți supuse și voi bărbaților voștri pentru că dacă unii, zis ce spune aici, dacă unii nu ascultă cuvântul, să fie câștigați fără cuvânt prin purtarea nevestelor, când vor vedea de ce vorba să vadă ce felul vostru de trai, curat și în temere. Și apoi merge mai departe, spune cuvântul aici, podoaba voastră să nu fie podoaba de afară care stă în împletitura părului, în purtarea de scule din aur sau în îmbrăcarea hainelor, ci să fie, ascultați, Omul ascuns al inimii în curăția nepieritoare a unui Duh blând și liniștit, care este de mare preț înaintea lui Dumnezeu. Iată, deci, cicatricele care trebuie să întărească Evanghelia pe care o vestim. Un Duh blând și liniștit, un trai curat și în temere, acestea sunt peceți incontestabile ale Duhului Sfânt puse pe sufletul nostru pe care îl mutilează în sensul că nu se mai poate manifesta așa cum vrea el, ci este sub controlul Duhului Sfânt al lui Dumnezeu. Ceea ce vreau să remarcăm în mod cu totul deosebit și foarte izbitor aici este faptul că unii nu pot fi câștigați de cuvânt. Înțelegem noi? Auzim noi ce spune cuvântul aici? Unii sunt așa de împietriți încât nu pot fi câștigați de cuvânt. Și atunci Dumnezeu a găsit pentru ei metoda prin care să le străpungă inimile lor învârtoșate și împietrite de păcat. Cu ce? Prin purtarea noastră. Dacă au ajuns până acolo încât să se poată împotrivi cuvântului lui Dumnezeu și să nu-i mai sensibilizeze, Dumnezeu îi va câștiga prin purtarea noastră. Față de purtarea noastră nu se mai pot împotrivi. Aceasta îi copleșește într-așa măsură încât trebuie să cedeze și în final să se predea. Da, acestea sunt cicatricele pe care trebuie să le purtăm astăzi voința noastră. Voința noastră trebuie să arate foarte mutilată, să arate foarte zdrobită, așa fel încât oamenii să nu mai poată vedea, și în locul ei să strălucească tot mai mult voia lui Dumnezeu, cu cât mai mult strălucește voia lui Dumnezeu, printr-un fel de trăire curat și în temere de Dumnezeu, curat, fără poluare al lucrurilor din lume, și să fie în temere față de Dumnezeu, cu cât trăim o viață mai asemănătoare cu a Domnului Isus Hristos, cu atât mai pregnant și mai puternic este mesajul cuvintelor noastre. Dacă trebuie să adăugăm și cuvinte, cei din jurul nostru vor sesiza, însă, imediat comportamentul nostru mutilat în voia lui și vor începe să-și pună întrebări. Iată, dragii mei, un prilej de cercetare foarte serios pentru mine care vă vorbesc, care vă împărtășesc aceste gânduri și pentru dumneavoastră care ascultați deopotrivă. Este viața mea un prilej de cercetare pentru cei din jurul meu? Ridică felul meu de trăire întrebări în cei din jurul meu? În familia mea, la serviciu, la școală, oriunde mă aflu, sunt cei din jurul meu mișcați de cicatricele văzute pe voința mea și începii să-și pună întrebări cu privire la ce fel de om sunt, când mă văd cât de asemănător sunt cu Domnul Isus Hristos prin aceea că nu mai am voia mea, ci caut să fac voia lui Dumnezeu care este sfântă, bună, plăcută și desăvârșită? Iată întrebări foarte serioase care trebuie să ne cerceteze acum pentru că acum avem încă timp să ne pocăim dacă nu suntem unde ne-a chemat Dumnezeu și să începem să trăim o astfel de viață pentru ca cei din jurul nostru care merg cu pași grăbiți spre pierzare, să fie treziți din alergarea aceasta și mișcați de felul nostru de trai curat și în temere, să înceapă să-și pune întrebări, iar atunci când ajungem să le dăm răspunsuri, două, trei răspunsuri simple, suportate de o viață trăită în temere și curăție față de Dumnezeu, să poată să-i scape și pe ei de la alergarea grabnică spre iadul care arde cu foc și cu pucioasă. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai dat un nou prilej de cercetare. Ajută-ne, te rugăm, să înțelegem chemarea deosebită pe care o avem. Și așa cum te-ai folosit de alții ca să ne aduci veste vestea mântuirii, te rugăm să te folosești și de noi pentru a aduce vestea mântuirii celor din jurul nostru prin felul nostru de trai curat și în temere. Binecuvântează-te, rugăm, ascultarea mesajului care ne stă înainte cu un serios de cercetare a fiecăruia și plecând din fața aparatului să plecăm marcați, mișcați de vorbirea pe care ne a adus-o și astăzi și să fim hotărâți ca de acum înainte să purtăm cât mai multe cicatrice pe sufletul pe voința noastră, care să lase loc să se vadă voia ta pentru slaba ta și câștigarea celor din jurul nostru pentru care ai murit deopotrivă Pentru bucuria lor și a noastră În toată veșnicia, amin În dreaptă-mi privirea spre tine Isuse, spre tine soții Văm cerul vieții din mine Înalt și frumos și senin Spre tine, spre tine s vieții din mine semin și frumos și curat. Soare, soare frumos, soare, tu mi-ești Pătrunzând acum în cuvântul lui Dumnezeu, haideți să dăm citire versetului 22 al capitolului 3 al epistolei lui Pavel către Corinteni, care astfel glăsuiește. Toate sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Apostolul Pavel se adresează aici, bisericii din Corint, unde existau diviziuni între ei. Se făcuseră câteva partide și unii țineau cu Pavel, alții cu Apolo și așa mai departe. După ce în versetele precedente le vorbește despre lucrurile acestea, la versetul 22 pe care chiar l-am citit, le-a spus acestea toate sunt ale voastre. Alături de gândurile pe care le-am avut cu prilejul lecțiunii precedente din versetul acesta, le adăugăm și pe cele care urmează. O să spunem acum, deci, că dacă iubim pe Dumnezeu, El este al nostru cu tot ce are El. Ascultați bine! Dacă iubim pe Dumnezeu, El este al nostru cu tot ce are El. Cine este izbăvit de păcat, acela care este răscumpărat de substăpânirea diavolului, devine proprietatea lui Hristos care l-a răscumpărat. Iar Hristos fiind stăpânul și împăratul tuturor celor văzute și nevăzute, celor de acum și cele viitoare, împarte din această stăpânire tuturor celor răscumpărați de El. Deci și cei răscumpărați devin ca și Hristos răscumpărătorul împărați și stăpâni. Deoarece aceste spuse par cam îndrăznețe, o să vă invit să le citiți și în Sfânta Scriptură. Ele se găsesc la 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, la 2 Timotei, 2, cu versetul 12 și la Apocalipsa 5, cu versetul 10. Prin aceasta dovedim că suntem stăpânii pe lucrurile viitoare, pe împărăția viitoare, fiindcă suntem stăpâni pe lucrurile de acum, pe lumea de acum. Adică, cum să fim stăpâni pe lume? Așa după cum omul, prin înțelepciunea lui, dată tot de Dumnezeu, stăpânește forțele naturii, adică marea cean furiată, vântul cel năpraz de puterea electricității și le pune pe toate în slujba lui, tot așa cel răscumpărat de Hristos, care a primit o putere și o înțelepciune de sus prin Duhul Sfânt, prin Duhul Sfânt stăpânește toată lumea și moartea prin faptul că zilnic obiruie prin credință. De citit, întâia epistola lui Ioan, capitolul 5, versetul 4. Și astfel folosește toate ale lumii spre slava lui Dumnezeu și propășirea cauzei lui. Învățătorul Otto spunea că omul, numai fiindcă e stăpân pe sine, poate stăpâni și natura. Numai fiindcă are în sine o lume proprie de o valoare deosebită, își poate crede și o lume în jurul său. Lumea culturii și lumea naturii. Știința și arta, moralitatea și religia sunt domenii proprii și rezervate spiritului omului, încheie învățătorul Otto. Nu lumea biruie pe cel credincios, ci credinciosul biruiește lumea. Așa după cum Domnul Iisus a biruit lumea, cum ni se arată la Ioan 16 cu versetul 33, cei ce sunt ai Lui sunt și ei biruitori și stăpâni. Ei, prin puterea și înțelepciunea care le este dată prin Duhul Sfânt, supun totul în folosul mântuirii, în folosul împărăției lui Dumnezeu. Ei stăpânesc moartea pentru că au ieșit de sub puterea ei prin învierea din morți, împreună cu Hristos, cum ni se arată la Romani, capitolul 6. Și așa după cum Domnul Isus ale cheile morții, cum ne este spus la Apocalipsa 1 1,18, și ei țin aceste chei în mâinile lor. Nu diavolul are cheile morții, ci Domnul și cei ce sunt ai Lui. Moartea nu mai poate face ce vrea cu cei credincioși, cum potrivit spunea Macarie cel Mare, citesc. Cei ce se tem de Domnul sunt stăpâni pe toate. Prin aceasta, deci, dovedim că semănăm cu Dumnezeu, că suntem stăpâni. Iar Sfântul Grigorie de Nisa zicea, unde este puterea de stăpânire, acolo este chipul lui Dumnezeu. Când corabia este pe mare... Corabia este stăpână. Când marea este în corabie, marea este stăpână, iar corabia se scufundă. Credinciosul plutește cu corabia vieții lui pe marea lumii, având la cârmă pe Duhul Sfânt, cum ni se arată la Galaten 5.16. Când nu mai este Duhul Sfânt cârmaci, atunci marea intră în corabie, adică lumea ne intră în viață și totul se scufundă. Să lăsăm, deci, cârma corabiei vieții noastre în mâinile Duhului Sfânt și atunci, cu siguranță, vom stăpâni și lumea, și viața, și moartea, și pe oamenii. Cel eliberat de adevăr este împărat. Nimeni nu-l mai poate robi sau stăpâni. Numai robii sunt stăpâniți fie de oameni, fie de păcat, fie de rătăcire, fie de lume, fie de moarte. Cei izbăviți, cei care au murit de drept față de lume, sunt izbăviți de păcat și sunt stăpânii morții. Cine s-a contopit cu Domnul Hristos prin credință și dragoste, a devenit una cu el, așa după cum stropul de apă căzut în mare devine una cu marea, deci ceea ce are Hristos are și credinciosul lui. Atâta avem din Hristos cât stăpânim și atâta robie se vede în noi cât suntem stăpâniți. Dumnezeu este liber, de aceea stăpânește. El nu este stăpânit nici de bucurie, nici de întristare, nici de lucruri bune, nici de lucruri rele, nici de trecut, nici de prezent și nici de viitor. El, Dumnezeu, stăpânește totul, stăpânește viața, stăpânește moartea, stăpânește frica, stăpânește bucuria, stăpânește lumea de acum, stăpânește lumea viitoare. Cine este din Dumnezeu trebuie să semene cu Dumnezeu, adică să stăpânească. Toate sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apolo. Fie kifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie cele de acum, fie cele viitoare, toate sunt ale voastre. Oare înțelegem noi bine adevărul acesta? Dacă un rege puternic și-ar deschide comoara și ar porunci oamenilor să vină și să-și umple pungile din ea, credeți că s-ar găsi mulți care să nu se folosească de prilejul acesta de a se îmbogăți? Ei ar alerga în fuga mare și și-ar umple pungă după pungă și nu s-ar mai opri Ei bine, așa lucrează Domnul față de noi în legământul Harului El dă toate poporului său și zice, toate sunt ale voastre El nu ne oprește, pungile noastre se vor sfârși cu mult înainte de a fi secătuită comoara lui să venim, deci, la scaunul lui de har cu dorință mare și cu așteptări mari. Domnul nu este zgârcit față de noi. De ce să luăm puțin? El zice, mâncați prieteni și beți. De ce să stăm la masă și să ducem lipsă sau să ne sculăm flămânzi de la ea? Să sorbim, deci, prin credință din Marea Harului și să luăm cu locomie din comoarea ascunsă pe care Domnul a păstrat-o pentru noi. În versetul următor, la versetul și 3 din 1 Corinteni, capitolul 3, apostolul Pavel încheie cu gândul Și voi sunteți ai lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Vai ce sfântă asigurare! Voi sunteți ai Lui Hristos! Fratele meu, îți dai tu îndeajuns seama de acest lucru? Poți să spui cu toată puterea și siguranța, eu sunt al Lui Hristos? Câtă liniște și câtă bucurie, câtă libertate și nădejde, câtă lumină și încredere au aceea care pot spune fără reținere, noi suntem ai lui Hristos. E un adevăr de care trebuie să ținem cont și pe care trebuie să-l știm sigur și să-l putem mărturisi fără teamă și rușine oricând și în orice loc. Luther a fost găzduit într-o noapte undeva. Cel care îl găzduise în loc de plată a cerut să-i scrie pe perete un cuvânt bun. Atunci Luther a scris, Sumus Dominii. Această expresie poate fi tradusă, suntem ai Domnului, dar avea și înțelesul de suntem domnii. Pentru cel cu adevărat credincios Domnului Isus, cuvântul acesta se potrivește bine în orice fel ar fi luat, căci cine este al Domnului, cine s-a predat în întregime lui, este Domn cu adevărat, stăpânind toate lucrurile, fie din cer, fie de pe pământ, fie păcat, fie sfințenie, fie bucurie, fie întristare, fie moarte, fie viață. În măsura în care suntem predați lui Dumnezeu, în aceeași măsură stăpânim. Suntem Dumnezei numai atât cât suntem ai lui Dumnezeu. Dacă Dumnezeu ne stăpânește, și noi stăpânim pe Dumnezeu. În dragoste este o stăpânire reciprocă. Dacă stăpânim pe Dumnezeu, atunci cum nu vom stăpâni noi toate celelalte lucruri care sunt mai prejos de el? Numai cel curat poate stăpâni pentru că numai el are putere. Puterea este roada curăției și sfințeniei. Dumnezeu stăpânește pentru că este atot puternic și este atât puternic pentru că este sfânt. Domnul Isus avea putere pentru că nu avea păcat. Cu cât suntem mai curați, cu atât suntem mai domni, cu atât suntem mai puternici, cu atât stăpânim totul. Curăția și sfințenia nu putem păstra decât rămânând în Hristos. Dacă El ne stăpânește... Suntem stăpâniți cu adevărat. Cel ce stăpânește este liber, liber de păcat, liber de pasiuni, liber în întristare, liber în bucurie, liber în boală, liber în sănătate. Cum spunea și Sfântul Ioan Gură de Aur? Să nu doresc nimic de sus și nimic de jos, ci numai pe tine, Doamne. cine îl are pe Dumnezeu, are tot. Nu lucrurile lui, ci pe el să-l dorim, căci dacă îl avem pe el, avem și lucrurile lui. Slăviți să fie Dumnezeu! Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului C027 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Mulțumim lui Dumnezeu pentru gândurile acestea minunate, pentru harul mare de care ne-a făcut parte, cine-l poate măsura cât e de mare, să devenim ai lui prin Domnul Isus Hristos și devenind proprietatea lui moștenitorii lui, să fim ai lui și el să fie al nostru împreună cu toate lucrurile sale. Bine, cuvântările mari și minunate ale lui Dumnezeu pe care ni le-a îngrămădit, dacă pot să zic așa, în Domnul Isus Hristos. fie partea fiecăruia dintre toți ascultătorii care s-au deschis să-l primească pe Domnul Isus Hristos pentru slava lui și fericirea noastră veșnică. Amin! Se stinge-n morminte Cu el biruim Ori și când, când totul se stinge-n morminte Cu el biruim Ori și când. Cu el El bine ruim, orcut de energie ta ielul ta, cu Domnul Isus bine cu el biruim, cu el biruim,